Lúkasar Guðspjall, 21. kapli Þá leit Jésús upp og sá auðmenn leggja gjafir sínar í fjárhersluna. Hann sá og ekki eina fátæka leggja þar tvo smápeninga. Þá sagði hann, ég segi ykkur með sanni. Þessi fátæka ekka gaf meira en allir hinnir. Hinnir allir lögðu í sjóðinn af allsnektum sínum, en hún gaf af skorti sínum alla björg sína. Einhverir höfðu orð á að helgidómurinn væri prýttur fögrum steinum og heitgjöfum. Þá sagði Jésús Þeir dagar koma að allt sem hér blasir við verður lagt í rúst, ekki steinn yfir steini eftir. En þeir spurðu Jésú Meistari, hvenar verðu þetta? Og hvert mun ták þess að það sé að koma fram? Hann svaraði. Varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja Það er ég. Og Tímin er í nánd. Fylgjir þeim ekki. En þegar þér spyrjið hernað og upphlaup, þá skelvist ekki. Þetta á undan að fara, en endurinn kemur ekki samstundis. Síðan sagði Jésús við þá, þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verða landskjáltar miklir og drepsóttir og hungur á ímsum stöðum en ógnir og tákn mikil á himni. En á undan öllu þessu munum enn leggja hendur á yður, ofsækja yður. Færa yður fyrir samkundur og í fangelsi og draga yður fyrir konunga og landshöfðinga, sakir nafns míns. Þetta veitir yður tækifæri til að bera mér vitni. En festi það vel í huga að vera ekki fyrir fram að hugsa um hvernig þér eigið að verjast. Því ég mun gefa yður orð og visku sem engir mótstöðumenniðar fá staði í gegn nýrrakið. Jáfnvel foreldrar, systkinn, frændfólk og vinir munu framselja yður og sömur yðar munu lífláknir. Og allir munu hata yður að því að þér trúið á mig en ekki mun tínast eitt hár á höfði yðar. Verið þraut, segir. Með því munu þér ávinna lífið. En þegar þér sjáið herfylkingar umkringja Jérusalem Þá vitið að eyðing kennar er í nánd. Þá flýið þau sem í júteu eru til fjalla. Þau sem í borgin eru flytist burt. Og þau sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana. Því þetta eru refsingardagar. Þá er allt það rætist sem ritað er. Vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Því mikil neyð mun þá verða í landinu og reyði yfir þessum líf. Men munu falla fyrir svers og verða herleitir til allra þjóða og framandi þjóðir munu fótum tróða Jérusalem þar til tímar heifingjanna eru liðnir. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu angist þjóða, ráðalausra við dunur hafs og breyngni. Menn munu falla í ungvitt af óta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyðina fyrir að kraftar himnana munur riðlast. Þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi með mætti og mikillir dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úriður og berið höfuðið hátt fyrir að laust yðar er í nánd. Jésús sagði þeim og líkingu. Gætið að fíkjutrénu og öðrum trjám. Þegar þér sjáu þau farin að bruma, þá vitið þér af sjálfum yður að sömarið er í nánd. Einskuluð þér vita, þegar þér sjáu þetta verða, að Guðs er í nánd. Sannlega segi ég yður. Þessi kynslóð mun ekki líða undir lók, uns allt er komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lók, en orð mín munu aldrei undirlok líða. Hafið gátt á sjálfum yður, látið ekki svall og drykju eða áhyggjur þessa lífs ná hökum á yður, svo að sá dagur komi ekki skyndilega yfir yður eins og snara. En hann mun koma yfir alla menn sem byggja görfalla jörð. Vakið því allar stundir og byggjið, Svo að þér meðið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsininum. Á daginn var Jésús að kenna í helgidóminum en fór og dvaldist um nætur á óljufjallinu sem svo er nefnt. Og allt fólkið kom árla á morgnana til hans í helgidómin að líða á hann.